בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך רס"ח בעזרת השם יתברך, אור ליום ה' hey, תבוא, תקצח אומן. לבני חביבי מורנו, הרב יצחק, נרו יאיר, שלום וכל טוב. מכתב קטן שלך שהיה מוכרח באיגרת של רבי נחמן, נרו יאיר, ראיתי, והחיית את נפשי במה שבישרתני טוב. שתהילה לקהל התחיל לשוב לאתנו רבי נחמן אירוי העיר. השם יתברך יגמור רפואתו בשלמות. אך יש לי צער שלא הודעתני מהילד שלו. כעת אין להודיו דבר. טוב להודות להשם שזכיתי להיות פה בחצי חודש, ותהילה לקהל היו פה כמה מאנשי שלומנו, וגם אבי אפרים בן רבי נפתלי שיחיה כבר בא בשלום לפה על ראש השנה. ועיניים מצפות לראותך בחיים ושלום. וכל אנשי שלומנו בואי אבואו ברינה למען יטיב לכם לנצח. זאת נחמתי באוני כי בוודאי תחזיקו לי טובה לנצח עד אין סוף ותכלית על שזיכיתי אתכם לזכות כזה הכולל הכל, אשר אי אפשר לבאר. ומגודל הנחיצה אי אפשר להעריך, ומאהבתך ותשוקתך כתבתי דברי אלה. דברי אביך מעתיר בעדכם נתן מברסלב. מכתבים דשנת ה' אלפים תקצת. רס"ט. ואורך השם, ערב שבת קודש וערב יום כיפור תקצת ברסלב. כאור בוקר יזרח עליך אור חסדי השם לחזק ולשמח לבבך, בני חביבי וידידי. לגרור בהם אתגרים בך, ולחזק לבבך בלי להסתכל עליהם כלל. ואל תביט אחריך עד אשר במשך הזמן נימה להסתלקו. בני חביבי ויקירי, אתה ועריך, אנשי שלומנו, אוחזים בנקודת האמת, להסתכל בכל יום על התכלית הנצחי. עדיין אין אתם יודעים כלל מה נעשה בעולם בכלליות ובפרטיות עם כל אחד ואחד. ואם הייתם יודעים חלק אלף מזה, הייתם שמחים כל ימיכם בשמחה גדולה, עד אשר היו מתבטלים מכם ממילא כל הקוצים והכוחים המעיקים ומציקים לכם בכל עת, לכל אחד לפי עניינו. מה אמר מה אדבר חסדו גבר עלינו ומת השם לעולם. והנה רצוף פה איגרת לידידנו רב יעקב, והוא נאמר גם אליך. וכן האיגרת הזאת נאמר גם אליו, וכן לכל החפצים באמת לאמיתו. וזמן תפילת שחרית של ערב יום כיפור ושנת תקצת הגיע. ועתה בני, מזה תבין עוצם אהבתי ותשוקתי עליכם להיטיב עמכם להודיעכם קושט דברי אמת. אשר לקחתי לי זמן בשבילכם בעת רעש כזאת, בין המתקת הדינים מעדי הכפרות ובין תפילת שחרית בזריזות, ביום נחפז כזה, אשר כל ישראל רועשים ומרעישים מהמת יום היום ונורא כזה. יום אחד בשנה. והנני כותב בדימה, בזוכרי עוצם כאבכם וכאבי הגדול יותר מכם אלפים ורבבות פעמים, אשר אני צריך לשמוע ולהאזין כל מרירות צעקתכם של כל אחד ואחד בכמה אופנים ועניינים, העולה עד גובי שמיים. ועם כל זה אני שץ ושמח בחסדו, אשר גבר עלינו כל כך, כל כך, כל כך. מי ימלל גבולות השם וכולי. ותהילה לכל אנו רואים חסדי השם ונפלאותיו בכל עת בתוך מעוף מצוקותינו, כמידה טובה מרובה. ודע, בני חביבי, שתהילה לכל יש לי אתרוג נאה ומהודר וכשר מן המובחרים. ותראה לקנות עבורי לולה והדס חדשים. והשם יתברך יעזור לפעול בקשת סלח נא ביום הכיפורים הקדוש הזה. עד שנזכה לחנוכה טוב וקדוש, לזכות לבחינת חנוכת בית המקדש, ולהמשיך הדעת הקדוש על ידי המשכת אלוקותו עלינו בכל עת, איכשהו, איכשהו, כי מלוא כל ארץ כבודו, ובכל מקומות ממשלתו, ואם לא פעלתי כאמה שהודעתי לכם, שאין שום ייאוש בעולם, דיינו. ותדע שכן הוא האמת לאמיתו בכל האדם ובכל זמן. ואם היו כל העולם יודעים זאת ומאמינים בזה באמת, כבר היה העולם מתוקן לגמרי. אך לה' הישועה שברבות הימים ידוע כל זאת וכל מה ששמענו וכו'. אך לה' הישועה שברבות הימים ידוע כל זאת וכל מה ששמענו. אך טוב להודות לה' שאנו יודעים מזה ועוד ועוד וכו'. במנק אדם ה' וכו'. הנסתרות לה' אלוקינו ונגלות לנו ולבנינו עד עולם וכו'. ויש לי עתה בזה הרבה לדבר בישועת השם, אך אי אפשר על פני השדה וגם אין הזמן מספיק. ועוד חזון למועד בעזרת השם ידבח. דברי אביך המעתיר בעדך ובעד כולכם, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט לידידי רבי נחמן, אירו יאיר מאייסין, כי יש לי צער גדול מכאביו. השם ידבח בחסדו ימתיק ויבטל כל הדינים מעליו ומעל כל ישראל, אמן כן יהי ע"ר. בעזרת השם יתבח יום ערב, שבת קודש ערב יום כיפור, תקצעת בוסלב. חיים טובים וארוכים, ושלום לידיד לי נפשי הרבני הוותיק המופלג, מורנו אוהב יעקב נורו יאיר, לו לא, ולביתו, היטיב השם בגמור החתימה לטובה בזה ובבא לנצח, אמן כן יהי רצון. מכתבך קיבלתי אתמול סמוך לבואי לביתי מאומן, וקריתי היטב היטב. ואם כי צערי גדול מעצבון לבך, אשר הוא מזיק מאוד בגשמיות ורוחניות. אם כל זה אני מודה להשם יתברך, אשר עד עין עזרונו רחמיו בלי שיעור. וגם זה מעוצם נפלאות חסדיו יתברך, אשר אתה צועק על כל פנים על כאב העצבות. ולהשיבך עתה כראוי ומהנמנע, כי אתה סמוך לתפילת שחרית. וחסד עליון גבר לכתוב לכם עתה דברי אלה. אולי תשימו אל לבבכם לקיים דברי אדוננו מורנו ורבנו, זכר צדיק וקדוש לברכה, להפוך כל מיני הגון והנחה לשמחה. כאשר כבר דיברתי עמכם בזה הרבה, ועדיין יש הרבה לדבר בזה באופן שתבינו בעצמכם איך להתחזק לקיים זאת להפוך הכל לשמחה. אשר חסדו גבר עלינו כל כך לדע אמת לאמיתו, שלא יישאר מאדם כלום. רק מעט הנקודות טובות שחוטף מזה העולם העובר כאף עין. המלא כעס ומכאבות ויגונות ומרירות ממהירות שונות בכל אדם בכמה וכמה שינויים בלי מספר. ואין שום חיות כי אם מה שהשם יתברך בהחמיו מרחיב בתוך הצרות ועוזר לחטוף בכל יום ובכל עת נקודות טובות של תורה ומצוות שזוכה כל אחד מישראל לקיים בכל יום. ובאמת כל באי עולם אינם חיים כי אם מזה. אבל רובם אינם יודעים מחייהם, ומצטערים הרבה על עולם שאינו שלהם, והנה משימים ליבם להחיות עצמן בהטוב האמיתי הנצחי, שהשם נדבך מזכה אותם בתוך מהירות עצבון ידם. מה נשיב להשם כל תגמולו עלינו, שזכינו לידם מעט מחיותנו, שאין שום טוב וחיות קיים תורה ותפילה ומעשים טובים? ואם אנו יודעים שאין אנו יוצאים חובת היום אפילו למחצה, לשליש ולרביע וכו', והלוואי שלא נקלקל חס ושלום, אף על פי כן כבר הקדים לנו רפואה לחזקנו, לאמצנו, להחיות עצמנו בנקודות טובות וכנ"ל. ואם כבר דיברנו בזה הרבה, עדיין צריכים למודעי לחזור זאת, לחזור זאת אלף פעמים בכל יום ויום. כיום חיינו ואורך ימינו בזה ובא לנו ולדורותינו לנצח. ועל דבר הפחדים העוברים עליך מפחד העסק שלכם, חזק ואמץ ובצח בה השם. אשר עד הנה היה בעזרתכם, כן יגמור בעדכם ויצליחכם מכולם. ויראו שונאיכם ויבושו, ואתה תגיל ותסיס בישועת השם וחסדיו נפלאים. רק חזק ואמץ ללך בדרך האמת אשר הוראנו, לשפוך שיחתך בכל יום איזה שעה, ואחר כך להתחזק בכל רוז להיות שמח כל היום. וללמוד הרבה בכל יום ולהתפלל בכוונה, שתכריח כל מחשבותיך להכניסם לתוך הדיבורים שאתה מוציא מפיך בתפילתך לפני בוחן ליבות, ולקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ וחזק, לכוון פירוש המילות. ואם כי ידענו כמה מתגבר הבעל דבר נגד זה, על כל פנים תחטוף מעט מהתפילה על ידי היגיעות שתתייגע בכוחך לקיים דברים האלה. וגם כי הגיעה עצמה שמייגעין עצמו להתפלל בכוונה, אף על פי שאין הוא עולה בידו, אף על פי כן הגיעה בעצמה יקרה מאוד, ונעשה מזה קורבנות, בחינת כי עליך הורגנו כל היום וכולי, כמו שמבואר בספריו הקדושים. ומעוצם הטרדה של עד יום כיפור אי אפשר להעריך יותר, אך מעוצם אהבתך חטפתי זמן בשבילך בעת כזאת לכתוב לך דברי אלה המחזיקים הרבה. והשם ידברכי כמו החתימה לחיים אמיתים לנו, כל ישראל, אמן כן יהי רצון. דברו אהבך לנצח נתן וברסלב. אמר המעתיק, יהיה לזיכרון עולם, אשר אחר יום כיפור זה, בא פקודת ישועה מהגברינר, שיחזור מורנו והבנו זכרונו לברכה לעירו לברסלב, טוב להודות להשם. רשע א"א, ברוך השם יום ד', לך תקצת ברסלב. אהובי בני חביבי, עד היום הייתי מצפה לשלוח לו הספר, ולא נזדמן לי. ביום נושא המוסר כתב זה, איש בטח, והנני שולח לך הספר. ונפלאתי עליך שלא שלחת לי היורה דעה חלק ב'. על כן תזרז ושולחו לי מיד, כי מוכרח לי מאוד. כי אני מוכרח לנסוע בסמוך לאומן, והוא מוכרח לי בדרך. ותזרז מאוד בזה. יתר מזה אין להודיעו, תהילה להקל הכל על נכון מעם השם והפרנסת חוקה. ואף על פי כן השם נדבח עוזר בכל עת בדרכים נפלאים. ואין לי שום מעמד פרנסה ולא שום שמחה כי אם ביטחון. רק ביטחון. דברי אביך נתן מברסלב, ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה. רב"ע בעזרת השם נדבח, אור ליום ה' וישלח תקצת אומן. שלום לאהובי, בני חביבי הרבני, וכו' למעון הרב יצחק שיחיה. דע בני כי, אם, כי אני נוסע עם אוסר כתב זה איש מטולצ'ין לקהילת טפליק על שבת קורת שבת עלינו לטובה. ואם ירצה השם אחר שבת ביום בית ג' אסא השם יתבח יוליכני לשלום אם ירצה השם. ואם ירצה השם כשנתוועד יחד נדבר פנים אל פנים את אשר יזמין השם יתבחח לפינו. לעת עתה תדע ותזכור היטב בכל יום, כי גדול השם ולגדולתו אין חקר. ובכל יום ועת נעשים ונתחדשים חידושים נפלאים בעולם. והכל להודיע ולרמז ולהזכיר את כל אדם, גדולתו וממשלתו ידבח. כדי שיוכל להתדבק בו כל אחד ואחד מכל מקום שהוא, בכל עת ובכל שעה ובכל רגע שירצה. כמו שכתוב, ותפקדנו לבקרים, לרגעים תבחננו. ואני בעוני מחיה את עצמי בזה הפסוק זה קמה. אך למען השם יתברך שתקבל הכל לטובה ולא להפך, לשמחה ולא לעצבות חס ושלום, לקרב ולא להרחק חס ושלום. כי חסדי השם כי לא תמנו וכולי, ויש בזה הרבה לדבר ולרמז בידיים כי מאוד עמקום מחשבותיו. יתר מזה אין פניי להעריך, דברי אביך המצפה לראותך בחיים ושלום ושמחה, נתן ובוסלב. ושלום לכל ענשי שלומנו באהבה רבה, ולכל ענשי שלומנו שבתולצ'ין וברסלב וכולי שלום, וישע רב. רשע עין ג. בעזרת השם מטבח יום ו, ערב שבת קודש, פרשת ויחי, תקצת ברסלב. רב שלום לכבוד אהובי, ידיד נפשי ולבבי, הרבני הוותיק, פרי צדיק, קודש קודשים, מורנו, הרב אברהם בר, נרו יאיר. בשבוע זאת קיבלנו מכתבך היקר שתהילה לקל, נולד לך למזל טוב בת שתחיה. טוב להודות להשם, לה אשר עד הנה עזרונו החמיו. בהי רצון שתהיה לכם ולנו למזל טוב ולברכה, לחיים ולשלום. ויצמח פרי צדיק, ילכו יונקותיו, ותארכנה פירותיו וכו'. ויתרבז האו הקדוש ככל הים, ויהיו פני תבל. ויקוים ופרי הארץ לגאון ולתפארת דמרה בימינו אמן. גם קיבלתי בשבוע זאת מכתב מידידי הרבני מורנו הרב אבלי נירו יאיר, ומזוגתו תחיה עם סך עשרה רוב על כסף. ולא ידעתי על מה נתעכבו המכתבים כל כך על הפס די קרוב לארבעה שבועות מעת שנכתבו. והנה כבר כתבתי לך זה שלושה שבועות בעת שבאתי לאומן, ועדיין לא קיבלתי שום תשובה. אין קול ואין כסף. לדעתי בוודאי כבר יצא מאיתך מעות המגיע לבני רבי שכנא ויותר, אך אם עדיין לא יצא לי בלי להתעכב עוד כלל, כי בניי שיחיו נוגשים אותי מאוד, וגם השעת חוקה לי מאוד, ואין לי יודע כלל מה לעשות בעניין הפרנסה. רק סברי על השם אלוקיי, רק עליך ועל כולכם לעמוד בעזרי בכל עת יותר מכוחכם, כי לא דבר רק הוא לעזור אותי בפרנסה, אחר שנעשיי ממה שנעשה, ואני מרדף כזה. לולי השם עזרת לי וכו', ויותר מזה בוודאי אי אפשר לכם להידע מה שבליבי, כל מה שאני נושא על ליבי, אשר לא יאומן כי יסופר, שיוכל לסבול ולגמור דברים קדושים ונפלאים כאלו בעולם וכולי. על כל פנים ראוי לכם לתומכני בכל מיני שמיכות בפרנסה, והשם יעזור לכם למלות לכם בכפליים, ואין להעריך בזה כי מאליהם יזדרזו לזה, והשם הטוב יעשה ויגמור לטובה. והנה די, דידי, שתהילה לקל היוציא על שבת חנוכה כמה אורחים. ותודה לקל, היה הכל בשלום בחסדו הנפלא. רק עדיין יש לי צער, מה שבלבי היה פחד קצת. ואני מקווה להשם שבחסדו יתבח יתבטל גם הפחד שבלבי. גם צריכין לזהות דמעות קצת, ואם יוצא השם בין פסח לעצרת, נחשוב בזה קצת. ולהשם הישועה שיהיה הכל הנכון בעזרת השם יתבח. תהילה לכל דיברנו הרבה דברי אמת ושמחנו ורקדנו תהילה לכל. ברוך השם הגומל לחייבים טובות שגמלנו כל טוב. מה נשיב להשם כל תגמולו עלי ועלינו? עתה ראוי לכם להתעורר ולהתקרב להשם מטבח אחרי שאנו רואים נפלאותיו וישועתו וחסדו שבעבדותנו לא עזבנו אלוקינו. ויהיית עלינו חסדים נפלאים וישועות נוראות כאלה. והנה רוב דברינו בזה החנוכה היו בהתורה הקדושה של חנוכה, שהוא כי מרחמם ינהגיהם. ואם כי כבר דיברנו בזה הרבה, עדיין צריכים לחזור ולהזכיר כל מה שכתוב שם כמה פעמים בכל יום. כי מאוד עמקו וגדלו דברי תורתו הקדושים, בפרט התורה הנ"ל, ששם מבואר מניין החליפות והשערה הקדושה שלו. והעיקר להאיר עדיין בלב כל אחד ואחד שעדיין השם עמו ואצלו. ולידע ולזכור בכל עת כי מלוא כל הארץ כבודו. ולעורר עצמו משנתו בכל עת לבעל ישן, ולא יאבד את ימיו בחושך, חס ושלום. בבחינת תקיצו ורעננו שוכני עפר הנאמר שם. מה אומר לכם בניי ותלמידי, חביבי ויקירי, כי אי אפשר לדבר, בפרט על פני השדה, כל מה שבלבי בזה. ועיקר דיבורנו היה על מה שכתוב שם על ועשו סייג לתורה, שבבחינת סייג לחוכמה שתיקה. שצריכים לשתוק הרבה כנגד כל הקושיות והבלבולים ולהתחזק עצמו רק באמונה שלמה. ודיברנו בזה הרבה דברים נעים ואמיתיים ונפלאים הרבה. השם ידבח יזכנו להבין ולהשכיל ולקיים את כל דברי תורתו או הקדושה. כי חיינו וכולי. ומחמת כבוד שבת קודש אי אפשר להעריך. נא מאוד לזרז עצמו לקיים דבריים מיד, והשם ידבח יחזק לבבך ולבב כולכם בתורה ותפילה וצדקה ומעשים טובים. וירום קרנך ומזלך ויצליחך בכל אשר תפנה. כנפשך ונפש אוהבך באמת לנצח ומעתיר בעדך נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה ובפרט לחותנך היקר שהחי או לכל אנשי ביתו. ואין פנאי עתה לפרוס בשלום כל אחד בייחוד. ושלום רב לידידי כנפשי הרבני המופלא הגבתי כנגיד מורנו הרב אבני נורו יאיר עם כל עצך על הצו שיחיו. קיבלתי מכתבכם ממעשרה רוב על כסף, בעל הרחמים ימלא משאלות לבכם לטובה מהרה, ותזכו בהחמיו להוליד זרע של קיימא אחיש קל מהרה, וייתן עריכת ימים ושנים ופורע בכל טוב ליוצא חרצחי מקבר, עוד ינבון בשיבה טובה. ולכתוב לך דברי אמת כבר כתבתי למעלה, והם נאמרים גם אליך ולכל החפצים לשמוע דברנו. ויתר מזה אין תנאי כעת, והלא כל ספריו זיכרונו לברכה לפניך. הפוך בהם והפוך בהם, וסיבוב להם וכו'. אומה מאוד הגדלתי השמחה בראותי במכתבך עצם תשוקתך וכיסופיך הטובים להתקרב לה' ידבח. כן יחזק ה' לבבך לכסוף ולשתוקק תמיד אליו ידבח, עד שתזכה להוציא הכיסופים בפיך, לדבר בפה מלא לפניו ידבח, לבקש מלפניו שיחמול עליך, ויקרבך מעתה לעבודתו באמת, כי הבחירה החופשית. בעיקר ההתקרבות הוא על ידי דרך זה שהמשיך רבנו זיכרונו לברכה בעולם, שהוא לכסוף הרבה כיסופים טובים ורצונות חזקים להשם ידבח בכל יום, ולהתגבר לפרטם בפה לפרש שיחתו לפניו ידבח, כאשר הזהיר על זה פעמים אין נספר לכל אדם שבעולם, כי הוא דבר השווה לכל נפש, אשר שיוחץ בזה, כי כל חיותנו בפרט אתה בעקבות משיחה, הוא רק על ידי תפילה ותחנונים. כי אין כוחנו אלא בפה, כמו שכתוב, אנכי תולעת ולא איש. ואם דוד המלך עליו השלום אמר כזאת, שהוא תולעת ולא איש, אנחנו מה נאמר, מה נדבר? וכל תקוותנו ומה שדרשו אבותינו זכרונם לברכה על זה, מה תולעת, אין כוחם אלא בפה, אף ישראל אין כוחם אלא בפה. והיה ראוי להרחיב הדיבור בזה הרבה, אך השעה נחוצה וסמן תפילת השחר הגיע. יומם מצווה השם חסדו עליכם, ועלינו בגשמיות ורוחניות, כנפשם מנפש שואב דבק מאך, חפץ טובתם והצלחתם לנצח, נתן הנ"ל. ר"ד ברוך השם יום ג' ויראה את הקצת בו עשת. שלום לבני חביבי הרבנים וכו' למורנו הרב יצחק, שיחי עם כל יציך לציך, שיחיו. הנה לכתוב לך דברי אמת, איני יודע מהיכן להתחיל. תהילה לקל בשבתים שעברו, נדברו דיבורים נעים ואמיתיים, והתעוררות אמת, והתחזקות עצום. להתחיל בכל פעם לפרש שיחתו לפני השם ידברך, ולהתחזק ברצונות וכיסופים טובים תמיד, ולהגיל עצמו לפרטם בפה מלא בכל יום, בפרט בלילה, בלילות הארוכים כמו עכשיו. לקיים אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי השיחה וחפש רוחי. ולפרש לעצמו זה הפסוק היטב היטב, איך צריכין עם עצמו, עם לבבו. ולזכור נגינתו, בחינת הטוב ולחפש רוחו. אולי אף על פי כן יש עדיין תקווה לזכות למה שזכו כל הקשרים והצדיקים האמיתיים. כי כל אדם בכל דרגה שהוא, אפילו אם בדיוטה התחתונה, צריך לומר בכל פעם מתי יגיעו מעשה למעשה אבותי. כי הבחירה החופשית. אך הכל יהיה לקרב ולא להתרחק יותר חס ושלום, כאשר דיברנו בזה פעמים אין מספר. יתר מזה אין תנאי להעריך דברי אביך המחכה לישועת השם לכל אחד ואחד בכלל ובפרט בזה ובבא לנצח נתן מברסלב. ושלום לכל עד ששת יומנו באהבה רבה ועד תשומת אין סוף ותכלית לנצח. העיקר שכחתי, בכל זאת רק שמח, כי ביותר צריכין לחזק עצמו בשמחה. רשע ינהא ברוך השם אמור ליום ו' ערב שבת קודש בשלח תקצת אומן. ארבי בני חביבי הרבני וכו' אמרים לרב יצחק שיחיה. היום באתי לפה תהילה לקהל בשלום, ובשעה זאת קיבלתי מכתבך והיה לי נחת גדול. בפרט המכתב מאבי אפרים שקיבלתי שהוא אצלי יקר מאוד. ונתיישבתי לכתוב תכף הגיעה תשובה לאבי אפרים נוי יאיר, והוא נאמר גם עליך אבני חביבי. ולכולכם, אסף השם עליכם וכו'. ומחמת נחיצת מוסר כתב זה אי אפשר להעריך כראוי. ולעת עתה די להחיות נפשך במעט הדיבורים שכתבתי לאבי אפרים לא יאיר. ויהיו בעיניך כחדשים, כי כל דברינו כולם הם חדשים ומתחדשים בכל עת. כי יוצאים ממעייני הישועה מחידוש שבחידושים, פלא שבכל הפלאות של הבוראי טבח, מה שאי אפשר לפה לדבר וכולי. וקיוויתי להשם שבקרוב אכתוב לך עוד בארכות קצת, ותפרוס בשלום כל בני ביתי שבברסלב. דברי אביך המצפה לישועה השם נדבח זכנו לשמוח בשבת שירה הבאה עלינו לטובה להרגיש ביציאת מצרים וקריאת ים סוף מחדש לקיים באמת בכל יום זיכרון יציאת מצרים בלב ולראות בכל יום כאילו הוא יצא ממצרים ועובר על הים כמו שכתוב בכל דוב ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא וכולי ומי שמסתכל מעט על ישועת השם רואה ניסים ונפלאים בעומק הגלות יותר מקריאת ים סוף. כמובן בכמה ספרים, וכמו שאמרו אבותינו זכרונם ולברכה, הן הן גבורותיו, הן הן אוראותיו, ובזה יכולין להחיות את עצמו בכל עת, כי לא ייטוש השם וכולי נתן מברסלב, ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. רע"ו ברוך השם יום א' תישא תקצד ברסלב. אורה ושמחה וששון ויקה לכבוד בני חביבי ידיד נפשי הרבנים מורינו הרב יצחק נרו יאיר. מכתבך קיבלתי ביום ו' ערב שבת קודש העבר, וגם היום, ומאוד נהניתי ממכתבך, שקראתי בערב שבת קודש סמוך מאוד לקבלת שבת, והחייה אותי הרבה יותר מהצער שקיבלתי ממנו בריאותי שתהילה לקהל, דבריו זיכרונו לברכה הנובעים על ידי שיחתנו עושים רושם לטובה בחסדו ונפלאותיו הנוראים ונשגבים מאוד. ואי אפשר לבאר לך בכתב בני חביבי את אשר בלבבי בזה. כי מי יאמין לשמועתנו שאנשים כמותכם בדור הזה יזכו לדבר כך ולהתגעגע כך לקדושת פורים? ובאמת, כך הוא עמידה וכך יפה לכולנו. וכאשר תהילה לקל דיברנו הרבה מזה בשבת קודש העבר, כאשר ישמע מעט מפי אש י' אש מ' שיחיו. ויותר מזה תוכלו להבין מפי ספריו הקדושים, בפרט מהתפילה שכתבתי בחסדו על התורה, שפורים הכנה לפסח. מי שמע כזאת, מי ראה כאלה וכולי. חזק ואמץ מאוד מאוד בני ותלמידי, ואל יבהלוך רעיוניך. כי עדיין אין אתה יודע כלל מה נעשה בעולם. חסדי השם גדלו מאוד, וכבר דיברנו בזה הרבה. וכעת אין פנאי להעריך. גם כמה אנשים הם אתה בביתי ואי אפשר לדחותם. ודי בזה כעת. השם יתבח ישמח אתכם ואותנו בשמחת פורים, וישמע צעקתנו ויושענו מראה למען שמו. נגילה ונשמחה בישועתו, נעתן מברסלב. רש"ז בעזרת השם נדבך יום א' ויקרא תקצת ברסלב. אהובי בני חביבי, בואו ראה נפלאות השם וחסדיו בכל עת ורגע. ביושבי על השולחן היום הגיע השליח מאיתך עם הבשורה, שנאבד עסך מאיתך בביתי. ותכף שאלתי כל בני הבית, ואין משיב דבר. ומאליך תבין צערי באותה שעה, ומאוד בלבל את דעתי, כי הבנתי צערך היטב, ואתה ידעת ריבוי התלאות מכמה אנשים, שמספרים צערי לפניי, המכבידים על ליבי עד אשר כמעט כשל כוח הסבל. וגם בביתי עתה נכדתי חלושה, מחוליה מזלין, חזרת, אשר בפני בפניה היום, השם יצעדנה מהרה. גם כל בני ביתי חלושים מקלקול העשן הנקרא שד, שהיה בלילה העבר. בכל הלילה לא ישנו, ולהתפלל צריכים. בתוך כך הגיעה אליי עדיה הנ"ל, אך כבר הקדמתי לך, שאי אפשר לסבול כל מה שעובר על האדם בכל יום, כי אם על ידי דרכי השיחות שהבנו ממנו זיכרונו לברכה. וישי מטבחתי וחסדו אמי שנתחזקתי והאמנתי שהכל לטובה. ונזכרתי עוד הפעם שצריכים ללך בפשיטות ובתמימות לקיים מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה לעולם יהיה אדם רגיל לומר כל מדעי עבד רחמנא לתו עבד. בתוך כך נתעורר מוסר כתב זה ידידנו רב נחמן אור יאיר וחיפש וביקש בתוך ההשפד שמצאה אבדה והביאה אליי בשעה קלה ואני לא ציוויתי על זה כלל ותהילה לקהל קיים מצוות השבת אבדה בשלמות ורבי גרשון, נרו יאיר, וכל האנשים אשר בביתי, כולם עמדו משתומם. המה רעו, כן תמאו, נבהל <coughs> מגודל החסד אשר הוא יתברך, מפליא בכל עת. עתה בני חביבי רעה והבן, והבט נפלאות השם וחסדו בכל עת. ותרגיל עצמך להתחזק באמונה בכל עת, שכל מה שעובר על האדם הכל לטובה, וכאשר כבר דיברנו בזה הרבה. ויותר מזה צריכים להתחזק מעצמו, כי אי אפשר לבאר הכל בפירוש. ועיקר הבחירה הוא מהעלמה, מה שמניחין בכל עת את האדם לניסיון בכל דבר. והעיקר על ידי העלמה, כי אם היה רואה כוונת השם מטבח בכל עת, לא היה שום ניסיון כלל. על כן אהובי בני למען השם מטבח חזק ואמץ ושמח נפשך מאוד, בפרט מה שהיית פה כמה ימים על ידי שבירת מניות שזיכר מעלה. וידעתי שכל מה שעבר אליך מצער האבדה הכל היה רק על ידי ריבוי העצבות והמרה שחורה, שלא התגברת לגרש מאיתך. אבל השם יתברך בהחמיו חמל אף על פי כן, והקל מעליך ועליי שנמצאה האבדה. עתה חזק ומץ ופתח בהשם, כי לא יעזוב אותך לעולם. ובכל הדברים שבעולם, מגדול ועד קטן, בכולם יהיה חסדו עמך, בכל יום, בכל עת ובכל שעה. לתומך ולסעדיך. לחזקך ולאמצך באופן... שנזכה להתקרב אליו יתבח בכל עת, עדי תזכה להיות כרצונו יתבח לנצח. וזמן המנחה יגיע ואי אפשר להעריך יותר. בעל הרחמים והחסד ימתיק כל הדינים מעליך ומעלינו, כי חסדו גבר עלינו ויאמת השם לעולם. דברי אביך נתן מברסלב. רע"ח בעזרת השם יתבח, יום ה' צו תקצת ברסלב. רב שלום לאהובי בני חביבי, הרבני מורנו הרב יצחק שיחיה. מכתבך קיבלתי עם איגרת מר אפרים נור יאיר, והיה לי נחת גדול. עוד איגרת קיבלתי, כעת אין לחדש דבר. אך לאשר ידעתי עוצם תשוקתך לשמוע דברי אמת, אמרתי להודיעך מעט משיחתנו בשבת קודש שעבר, מגודל מעלת הדיברו והשיחה לפניו ידבח. והזכרתי מה שראיתי במדרש פרשת ויקרא פרק ב', שמביא שם פסוק הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. והיית שם, איזה ילד שעשועים, כבן שניים או שלוש שנים. ואחד אמר, כבן ארבע בן חמש שנים. ופרשו שם המפרשים, שאחד אמר, כבן שתיים ושלוש שנים, שאף על פי שתינוק כזה אינו יכול לדבר כי אם ברמז, הוא מדבר חצי דיבור, אף על פי כן אביו משעשע בו בדיבוריו וממלא חפצו. וחד אמר כבן ארבע וחמש שנים, שאז דיבורו שלם, הוא מבקש מאביו בפה מלא, תן לי חפץ פלוני או חפץ פלוני. ואביו ממלא בקשתו. ואף על פי שאין מבואר שם בהפירוש כל כך, בערתי העניין יותר, כי אני בעוני יוצאתי מזה התעוררות רבה לענייננו. למה שזהירנו הוא, זיכרונו לברכה, לפרש שיחתו לפניו, ידבח בכל יום וכולי. כי תהילה לכל הבנתי ממדרש זה התחזקות והתעוררות עצום לזה. כי מזה שאפילו כשאדם אינו יכול לדבר כלל לפניו יתברך ולפרש שיחתו היטב, אף על פי כן יקר בעיניו יתברך אפילו מדבר ידבר ברמז ובחצי דיבור כמו תינוק בן שתיים שלוש שנים. ולפעמים עוזר השם יתברך ומדבר דיבורים שלמים כתינוק בן ארבע או חמש שנים. וכך ישראל יקרים בעיניו כשמדברים ומשיחים צורכיהם לפניו. בנקראים ילד שעשועים. ועיין שם מה שהיית שם על סיום המקרא, כי מידי דברי בו, די דיבורי בו וכולי. מובן שם עוצם יקרת הדיבור, ואי אפשר לבאר בכתב. בפרט כי מוסר כתב זה נחוץ מאוד, והכרח לקצר. אך מעליכם תבינו רמזים מזה להתחזק בהדיבור והשיחה בינו לבין קונו בכל עת, איך שתוכלו. בוודאי טוב יותר לדבר בפירוש דיבורים שלמים. אך גם כשאינם יכולים לדבר היטב, יקר בעיניו יתברך הדיבור כמו ילד שעשועים, שהוא בן שתיים שלוש שנים. והבן היטב לקיים כל זה בפשיטות, כי הוא חייכם לנצח. כי אי אפשר לעבור זה העולם בשלום, כי אם העדי זה שכתבנו כאן, כי אין כוחנו אלא בפה. והשם ישמח לבבכם, ותזכו לקבל חג הפסח הקדוש הבא לנו לטובה. בקדושה ובכשרות ובשמחה רבה. דברי הכותב בנחיצה, נתן מברסלב